Doncs aquests dia es celebra la ciutat el primer festival de narració oral del qual la Trinitat Vella no en queda absent, ja que precisament aquesta tarda al Centre Cívic hi haurà un dels actes d'aquest festival. Un festival que ha nascut en la mateixa ciutat amb la finalitat de promoure l'art ancestral de la narració oral, mitjançant un seguit d'activitats a l'entorn de la paraula dita adreçades a adults i a públic familiar i infantil és a dir, un festival obert a, to a tothom que vulgui apropar-se i escoltar iniciatives amb un toc cultural. El fet que sigui la primera vegada que realitza aquest festival doncs, no és excusa perquè no estigui carregat de força. Hem de dir que aquest comptarà amb més de 30 artistes de la narració oral de diverses nacionalitats com Colòmbia, Cuba, Venezuela, Gran Bretanya, Xile, Perú, Japó, Uruguai, Mèxic i d'altres comunitats d'Espanya com Galícia, País Basc, València o Madrid doncs ja podeu veure com és que és un festival amb molta força. I el festival va començar ahir i durarà fins dissabte. Per tant, temps suficient perquè us pugueu acostar aquesta mostra i gaudir-ne d'ella. Nosaltres us la recomanem. Si més no, podeu passar aquesta tarda pel Centre Cívic de la Trinitat Vella, dos quarts 6 en cas Soledat Feioza farà la seva disertació amb el nom de de Tin Marín. Amb aquesta proposta comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FMA, això és tot un poble. Qui us parleé d'acompanyar en Jordi Garcia,. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui.. Els titulars que en porten a parlar en primer lloc de l'Ajuntament que posa en marxa una campanya per evitar les males conductes dels vianants. L'Ajuntament ha llegat una nova campanya per sensibilitzar els vianants sobre les conductes que poden comportar un perill per la seva seguretat. A partir d'un decàleg amb 10 recomanacions, es pretén reduir el nombre de topallaments i millorar la convivència entre els vianants i els conductors. L'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor. L'Ajuntament, com ben n'has dit, Jordi, conservarà algunes de les cases barates del barri del bon Pastor. Alguns d'aquests habitatges, construïts amb motiu de l'exposició universal del 1929, passaran a ser un nou equipament i acolliran una mostra sobre la història d'aquest barri del districte de Sant Andreu. Molt bé, i també hem de dir que la línia 3 connectarà la Trinitat Nova amb la Trinitat Vella. El Pla Director d'Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona presentat recentment preveu invertir més de 25.000 milions d'euros en l'ampliació, modernització i millora de la xarxa de metro, ferrocarrils de la Generalitat Catalana i rodalies, tramvia i transport públic de viatgers per carretera durant el seu període de vigència. Molt bé, i les obres de la Sagrera avancen al ralentí tres mesos després d'haver començat. A l'obra pública més important de la ciutat, en permís de la quilomètrica línia 9-10 línia de la Generalitat, la macroestació de l’avi i rodalies de la Sagrera li falten treballadors i màquines. Tres mesos després del multitudinari inici oficial d'una infraestructura que costarà 900 milions, a l'ampli espai on es va fer l'acte, només es veuen 6 als 6 enormes panells que llavors es van col·locar per anunciar el projecte i d'altres informacions que també ens porten a parlar d'aquest festival de narració oral que es realitza a Barcelona, Munt de Moig, al Centre Cívic de la Trinitat Vella. Doncs el Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada de número 36, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, el Festival de Narració Oral a Barcelona, Munt de Moig. Serà a dos quarts de sis, tal com, tal com ho hem comentat. I també hem de dir que eh, hi ha una exposició que es diu 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, 1890-1990, a La Sagrera. El centre cívic de La Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, ens ofereix fins demà l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, 1890-1990. Una notícia que ens porta cap a la nau Iguanop és que ha obert un concurs públic per premiar els joves creadors l'Alnau Iguanov de La Sagrera obre un concurs públic per premiar els joves creadors. La beca d'Esperta pretén atraure projectes teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys. I per últim, ja per comentar-vos, és aquest Club de Lectura 2010-2011 que s'obre a la Biblioteca del Bon Pastor.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 passejat cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu doncs que avui hem començat amb un tema d'aquells doncs, de l'Ajuntament, que posa en marxa una campanya per evitar les males conductes dels, dels vianants. Els vianants són un dels col·lectius més fràgils pel que fa a la seguretat viària. Per reduir el nombre d'atropellaments i millorar la convivència de vianants i conductors, l'Ajuntament ha engegat una nova campanya sota el nom Camina amb Civisme.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 Molt bé, doncs, segons el regidor de mobilitat, Francesc Narváez, a més de col·laborar amb el tema de la seguretat viària, els vianants han de servir com un element educatiu per al conjunt de la població, especialment per als més petits. En els darrers anys, el nombre d'atropellaments de la ciutat s'ha reduït un 15%. Per millorar la protecció dels vianants, l'Ajuntament està duent a terme diverses iniciatives, com la instal·lació de més de 3.000 metres de baranes de protecció, els passos de vianants, l'extensió de les zones 30, l'ampliació de vorera o la creació de camins escolars. I l'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del bon Bonpastor?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 I dins el projecte de remodelació del barri del Bon Bastó, l'Ajuntament ha decidit conservar algunes de les cases antigues, algunes de les cases barates com a mostra viva de l'urbanisme d'aquest barri a principis del segle XX. Aquests habitatges, construïts l'any 1929 amb motiu de l'exposició universal a Barcelona, passaran a ser un nou equipament municipal i està previst que aculli una mostra que repassi la història d'aquest barri des del punt de vista arquitectònic. Molt bé, i passem a la notícia que fa referència a la Trinitat Vella. La línia 3 connectarà la Trinitat Nova amb la Trinitat Vella. El Pla Director d'Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona, presentat recentment, preveu invertir 25.242 milions d'euros en l'ampliació, modernització i millora de la xarxa de metro, ferrocarrils de la Generalitat rodalies, tramvia i transport públic de viatgers per carretera durant el seu període de vigència. El Pla a inclou la creació de noves infraestructures i la renovació de la xarxa existent amb l'objectiu d'apropar el transport públic a noves àrees amb més demanda i millorar la intermodalitat i la qualitat del servei. Entre d'altres actuacions doncs es preveu l'allargament de la línia 3 de metro des de la Trinitat Nova fins a la Trinitat Vella, passant per sota de la meridiana connexió que multiplicarà les possibilitats de connexió entre el Barcelonès Nord i la part alta i centre de la ciutat. Les obres comportaran la construcció de 0,9 km de túnel i les corresponents adaptacions a les dues estacions. I ara passant a la notícia de la Sagrera, les obres de la Sagrera avancen al ralentir 3 mesos després del seu inici. Doncs a l'obra pública més important de la nostra ciutat li falten treballadors i màquines. 3 mesos després del multitudinari inici oficial d'una infraestructura que costarà 900 milions d'euros, a l'àmpli espai on es va fer l'acte només es veuen encara els sis enormes panells que llavors es van col·locar per anunciar el projecte. En el conjunt de la gran esplanada que acollirà l'edifici entre els ponts del treball i bac de roda, només hi, ha, només hi ha treballat en aquest temps i a càmera molt lenta un reduït equip d'operaris per treure les velles vies de les línies R1, R2 i Girona-Portbou. Aquestes vies van ser desviades al juliol a un traçat provisional al costat de la muntanya per donar pas a una activitat que no obstant encara d'arribar. La retallada en la inversió pels problemes de finançament de l'Estat adopta diverses formes, no totes explícites o anunciades. Doncs la maquinària quinària i l'activitat sobre el terreny eren inexistents fa uns dies, quan ja ha transcorregut mig any de l'adjudicació al març de les dues primeres fases de les obres. L'estructura de l'estació i els accessos als projectes de les dues següents Uh, arquitectura interior i instal·lacions amb un mínim de 300 milions més encara s'estan uh, redactant. El solar de 600 metres de longitud que s'ha de buidar per construir els quatre nivells de la macroestructura apareix de cert. Oficialment, Foment informa de que les obres de l'AVE a Catalunya no pateixen ni retallades ni endarradiments perquè l'enllaç amb Girona i França sigui una realitat al 2012. Però ara per ara, la zona de la Segrera, l'activitat se centra només en la base del treball del túnel fins a Sants, situada al costat del pont, Bacterroda. Allà hi ha tornat el tràfeg, encara que la túneladora situada al Pou de Mallorca Padilla es comença a moure, a moure de nou, després d'una parada tècnica de tres setmanes i fa proves per seguir cap a la Sagrada Família. Molt bé, doncs anem ara a conèixer novament una altra notícia sobre la Trinitat Vella, festival de narració oral a Barcelona, Mund de mots al centre cívic de la Trinitat Vella. El centre cívic de Trinitat Vella al carrer de la Forada de número 36 ens ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda el Festival de Narració Oral a Barcelona, Munt de Mots. Neix a Barcelona, Munt de Mots, amb la finalitat de promoure l'art ancestral de la narració oral, mitjançant un seguit d'activitats per l'entorn de la paraula dita adreçades a adults i a un públic familiar infantil. La narració de Tinc Marín a càrrec de Soledat Fallosa. Entrada és gratuïta. Molt bé, i també hem de parlar-vos a la Sagrega d'una exposició, es diu «100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, 1890-1990» a la Sagrera, al Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, on s ofereix fins demà l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, 1890-1990. És una exposició fotogràfica que vol fer un seguiment de l'evolució i el progrés de l'automòbil i les seves característiques al llarg de 100 anys, tant a Europa com a Amèrica. Es farà avui demà, de 4 a la tarda, 9 de la nit, i està organitzat per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. Doncs també hem de dir-vos relacionat amb la Sagrera, que la Nau Iuganova obre un concurs públic per premiar els joves creadors i fent referència al barri del Bon Pastor hem de dir que eh, ja s'està organitzant un club de lectura 2010-2011 a la biblioteca d'aquest barri.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 La primera sessió serà aquesta tarda amb la lectura Un tramvia Llamada de SEO, de Tennessee Williams. I si esteu interessants en assistir al club, podeu passar per la biblioteca i recollir el vostre exemplar. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà escoltar una entrevista, parlem de la immigració als nostres barris. Doncs a la última tertúlia que vam tenir el dimecres de la setmana passada hem parlat precisament del tema de la immigració i ara doncs ho volem fer amb un dels responsables de la revista Sant Andreu de Cap a Peus, de la qual doncs, també us hem dit aquesta mateixa setmana, que celebren el seu 30 aniversari. Doncs motiu que més per eh, parlar del, de la immigració als nostres barris. Ho fem ara mateix. Doncs continuem a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, el 91.6 de la l'AFMA. Ja sabeu que el que fem doncs, cada dilluns és dedicar un espai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 Bé, és un tema que em van proposar des del Consell Editorial de, de la revista, uh -huh. sobretot doncs, perquè és un tema doncs, que, que hi ha hagut en els darrers cinc anys, sobretot però els darrers deu anys uh -huh. doncs, fan que hagi anat canviant la fosomia del barri, uh -huh. i em van demanar a fer aquesta, aquest article amb la curiositat de que Sant Andreu. Uh -huh. que és un, bueno, té un caràcter excepcional, uh -huh. en el sentit que té un percentatge al barri de Sant Andreu. Uh -huh un percentatge bastant baix d'immigració respecte a la mitjana del districte, de la ciutat, que gairebé és la meitat, i de Catalunya també. Està per sota de la mitja total. Podem dir que el districte de Sant Andreu és on ha arribat més immigració en aquests moments? El districte en si té unes característiques molt especials. El barri de Sant Andreu, Comento l'article, malgrat tenir un 40% de la població del districte, uh -huh. té només un 25% de la immigració. En canvi, els altres barris del voltant, uh -huh. la Bon Pastor, la Trinitat, Exacte. tenen un percentatge de població del, del, del districte molt més baix, uh -huh. però la immigració del districte molt més alta. Anat, no? Està sobrerepresentada en els barris al voltant uh -huh. del nucli antic de, del districte. No? Anant a més, a Exacte. altres barris. La a Sant Andreu, en quina situació estaria com es troba el? Doncs, es troba en un percentatge entre el 8 i 9% d'immigració, que ja és molt. Uh -huh. El que passa és que si ho comparem amb Barcelona, que és gairebé el 18, no? Uh -huh. Un 15 Catalunya i el districte doncs que estendre el 13 i 14, doncs és més baix, no? Uh -huh. Característiques doncs fa molt poc temps que ha arribat, uns la mitjana de doncs és 5 anys. Uh -huh. Es comenta en l'article que és temps encara no suficient del tot per acabar-se d'integrar mm. en el sentit de trobar una feina estable, viure, portar els nanos a l'escola, situar-se. No? Qualsevol persona, si una persona vingués de Girona o vingués de, de Lleida de viure a Sant Andrés, ens estaria uns quants anys situant-se, trobant amics, fent aquell petit grup mm. de referència. No? Seria la integració no, d'aquesta sí, persona. Sí, la, la primera arribada. No? Mm. Com a positiu és doncs, que no hi ha una comunitat destacada, és a dir, està molt dispers. Uh -huh. Fa deu anys sí que hi havia tres grans grups, no? uh -huh. peruans, equatorians, marroquins... Eren aquests tres grups conformant més de la meitat de tots els immigrants, ara no. Uh -huh. Ara per arribar al 50% dels immigrants hem de buscar fins a vuit nacionalitats diferents. Per tant, és bastant dispers uh -huh. els el grups de països no? d'origen. I doncs, és una mica doncs, la característica del sud d'Europa de la immigració al sud d'Europa mm. no? com a Itàlia a Grècia. Sí. Gent jove edat de treballar, tres quartes parts de'aquesta de immigració està en edat de treballar, uh -huh. molt per sobre de la, de la població nostra. Per tant estem en una, en una fase doncs, encara de doncs, gent que aporta molt a nivell mm. d'impostos a la societat. No? Evidentment en la situació de, doncs, de, de crisi de tur en doncs, se molt més, la tur, mm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 al districte de Sant Andreu, eh, quines eh, nacionalitats eh, conformarien. Mira, quan dic 8 fan uh -huh. per trobar la meitat dels immigrants. o sigui el 50% d'aquesta emigració uh -huh. procedeix de 8 països diferents, però per trobar el 100% ens aniriam fins a quasi una vintena, no? Uh -huh. són tres grups de, de Sudamèrica, que és Ecuador, Perú i Bolívia. Sí. Tots tres països són eh, onades migratòries que ens arriben a partir de crisis estructurals del país, una crisi econòmica molt forta a l'Equador, amb un uh -huh. president molt inestable que van tenir però i Bolivia per crisis més econòmiques uh -huh. no? però és aviat conjunturals. és a dirt, una immigració que potser a llarg termini si els països es recuperen doncs pu tornarà separat de cop aquesta immigració. L'altre gran grup és eh, els xinesos. Uh -huh secularment es pot integrar dintre d'un d'un d'una un, estratègia internacional mm. del dels, dels xinesos que ja fa sí. més de 100 anys, que són entre nosaltres. Quet han, no, hi havia sí, el barri sí. xino de Barcelona, però a Nova York no hi han xinos en... des de fa 150 anys, inclús a les pel·lícules fa. de l'oest, no, dels de, de westerns ja han els xinesos fent les vies de tren. Per tant, sí que és una migració molt notòria pel, perquè fan, tenen molts negocis. Mm -hmm.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 També és una mica anàloga amb els xinesos, ells, la comunitat pakistanesa té una qüestió de negoci internacional molt important, llavors tenen un nucli molt important a Anglaterra, uh -huh. perquè el Pakistan formava part de l'Imperi Britànic i per tant sí. estan molt distribuïts als països anglosaxons, uh -huh. i si ens fixem, mai veureu un pakistanès uh, a la tour. Uh -huh. o, o, o, o sense recursos, sempre hi ha una cadena d'ajut ja sigui amb restauració, ja sigui amb, amb els colmadors, no? que és el que més visible és ara, mm. però també amb botigues de locutoris o Exacte, de, de el locutoris. petits electrodomèstics. No? Mm. Vull dir, també és un... Clar, són gent que parlen anglès, parlen idioma, es tenen un mm -hmm. crèdit, un sistema de crèdit que mm. ja prové del país d'origen, però que és in internacional, perquè potser es demana el crèdit a, a gent que està a Anglaterra des de fa 50 anys i que ja té diners, mm -hmm. inverteixen aquí, els retornen, vull dir, és una mm. cadena i com es troba aquesta gent quan arriba aquí, nosaltres els els rebem, els acceptem. Bueno, aquí hi ha un 50%, eh? dir, nosaltres, eh, duna banda, doncs, hi ha una recepció que doncs, la típica, no, d'una un, persona, un veï del barri, no? doncs primer doncs, és una persona que ve de lluny, de fora, doncs, es mira miram una certa distància i amb el temps, l'experiència quotidiana ens fa costar-nos, no? Sobretot,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 de mantenir-se una mica massa tancats, però de què és degut? Doncs és, degut a, a que arriben a un, és molt difícil l'idioma. Si anéssim nosaltres uh -huh. a viure a una barriada de Londres, sí. parlant de Londres que és un país on podem aprendre l'anglès fàcilment, un idioma, sí. però no dic si a Alemanya o, o a Suècia, no, però ens costaria, ens, ens costaria a, a agafar el ritme. No? Estaríem una mica, i si veiéssim algú del nostre país ens aniríem amb ell. Es treballen en un munt propera societat totalment diferent Exacte. de la que viuen ells, no? Per tant, eh, sí que han de fer un esforç evidentment, però no els hi podem requerir un esforç d'entrada, sinó uh -huh. mica en mica i sobretot aquí lo important és valorar la, la família, a dir els nanos, els nanus és la, la via d'entrada uh -huh. a les cases de la gent de fora, és a dir, amb els uh -huh. amics de l'escola, amb el professorat, amaquestes coses, amb les festes de, del barri, uh -huh. això van entrant, van entrant i llavors. Però evidentment han arribat amb tan poc temps Uh -huh. que és molt difícil per tots. Per nosaltres, assimilar-ho i per ells també, assimilar una mica tot. Eh? Sí, diguem que hi ha hagut una massa migratòria més gran de la que podríem nosaltres assimilar. Pel temps, uh -huh. no per la quantitat. Pensa que Europa això ha passat però amb 30 anys. Amb uh -huh. 30 anys i amb un creixement econòmic des de l'any 50 fins al 70 abans de la crisi del petroli, uh -huh. molt gran. No? És quan Europa uh -huh. es va fer tan rica, no? Alemanya, França, Bèlgica, Suïssa, que inclús Espanyols navanen allà, no? Emigraven allà. En 30 anys hi ha hagut aquest índex de percentatges d'immigrants. Aquí no, aquí ha estat en 10 anys, a claro. menys anys i sota els últims 5 ha sigut molt intensiu. Uh -huh. Per tant és, bueno, jo crec que ens podem felicitar tots uh -huh. perquè aquesta intensitat eh, uh -huh. és destacable. Hi ha molts països europeus que se sorprenen de, hostra, heu passat de del 1% al 8, al 10, al 15 o al 20 com hi ha poblacions sense grans conflictes home no. no hi ha gut gran, ja quotidi conflictes quotidians evidentment i n'hi haurà, eh? i, i és més del gènere humà que no del fet de que els immigrants amb aquesta, amb aquesta crisi que estem vivint nosaltres i ja els compensa, ells venir aquí a fer tot aquest aquest trasllat, tot aquest canvi. Sí, bueno, aquesta no? és la típica reflexió que tothom es fa, i jo, sí. jo el primer, no? Depèn del país d'on vinguin.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 dir no hi respectiva de feina i no va respectiva per donar a la meva família un demà no? llavors marxa. També eh, fent referència a l'article que surta al Sant Andreu de cap a peus a la immigració al barri de Sant Andreu, també hi ha un capítol eh, doncs en què es parla d'aquest 15 del bon pastor i d'aquest eh, terç dels veïns de la Trinitat Vella que són, són immigrants. No? Uh -huh.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 reproduint una sèrie de discriminacions que després, entre tots hem de arrelar no? perquè aquí hem de responsabilitats a tots no? els agents del mercat laboral, qui contracta, qui deixa contractar, qui legisla i qui inspecciona. I llavors també la convivència dels veïns però tots hi hem de posar. no només demanar als veïns que estiguem tranquils i això no? perquè sí si no... clar d'aquesta manera en, en, ens adonem no? que eh, la, els, la gent que ha vingut de fora són, són majoritàriament gens o. Sí sí sí. Ja, estan era eh, el, vaur ja, prop del 75% d'aquesta població té entre 16 i 64 anys, si és l'edat de treballar, la activa. Uh -huh. I la la la taxa d'activitat uh -huh. d'aquesta població rondel 80%, és a dir, de cada 100 persones 80 uh -huh. estan treballant, mentre que entre nosaltres és el 60 o menys, és a dir, de cada 100 persones d'edat activa, és dir, entre 16 i 64, uh -huh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 a uh, ja és, és evident doncs que pel per molta gent del del barri doncs mm -hmm. ah, aquest no és més francès aquest no sí mm -hmm. és, és igual no és, és immigrant però bé bueno, això temps al temps tampoc no podem demanar el que parec que potser eh, el els argentins i els italians no es veuen tant i ens fixem més en gent del del Marroc o del pak que, que sí.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 i tirant davant la vida, no? I llavors, no. evidentment, doncs, hi haurà un 5% doncs, que, com a la població nostra, mm. la nostra població també hi ha un, un tant per cent de gent doncs amb sí. problemes est de estructuració, amb problemes X uh -huh. que fan que, que es problematitzi. Però bueno, aquí tendim a, a posar el problema sobre a vegades. Uh -huh. a veure, és una reacció humana, també ha passat en tota la història, no? Sempre, uh -huh. dels temps dels temps, doncs, ha, ha, ha sigut així, però crec que el missatge principal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 ser participarès a les festes majors i els obrim uh -huh. una sèrie de, de coses i ells també fan l'esforç de participar hi. Mhm. Uh -huh. Eh, guanyarem molt. Sempre tenim en cap que de, el capçal la societat que em fa 30 anys mai més tornarà i no volguem tornar-hi, eh? això està claríssim. Hem de veure aquesta transformació partant en positiu. Sí, hem de hem mirar-la en positiu perquè no hi marcha enrere, bàsicament, vull dir aquests discursos a dir que tornaran no, vull Europa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 de potser els romanesos i els polonesos, perquè són països de la Unió Europea i d'aquí deu anys estaran, faran el procés que vam fer nosaltres, que era sí. un país de migració, la gent marxava i a l'entrar a la Unió Europea mm. sí, modernitzar i vam fer un creixement econòmic molt fort, Romania i Polònia pot ser fàgica, aquest procés, però la resta de, de països és molt difícil mm. que hi hagi un retorn. Potser alguns països de Sud-amèrica que hi hagi una millora econòmica, això però clar... Un cop estàs aquí, plantes una mica d' tens fills o tens amics, uh -huh. el retorn es fa moltes tornar altre cop és molt pesat allò eh? no. so, que diem que Catalunya és un país de, de pas no? sí, Exactament dir... Dí, Si mirem els, el, no? que di no? si mirem el, el, la població sí. del nostre barri ens sembla que uh -huh. el 70 5, 80 però no dir 90 de les persones téen un origen. Sí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 Molt bé, doncs avui hem tingut temps de parlar amb el Xavi Aragai d'aquesta immigració que tenim als nostres barris. Ara volem parlar-vos novament d'aquesta exposició Cent anys de progrés i evolució de l'automòbil 1890-1990 que es realitza fins demà al centre cívic de la Sagrera La Barraca al carrer Martí Molins, número 29. Doncs parlem ara mateix amb l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció perquè ens parli d'aquesta doncs, exposició que es realitza. Des de la Ràdio Trinitat Vella us ofereixo el reportatge setmanal. Avui parlarem de l'exposició fotogràfica, l'aviació i els motors de l'hispanò suïssa, que es va inaugurar dimecres passat a les 6 de la tarda al Centre Cultural dels Catalanistes. Aquest centre cultural està situat al carrer Ramon Batlle, número 2 de, de Sant Andreu. L'organització de, de l'exposició va anar a càrrec, eh, va a càrrec del Centre d'Estudis Històrics d'Automoció. De Després de l'acte inaugural, el pilot d'aviació Carlos Daniel Fornos va oferir la conferència titulada Els inicis de l'aviació a Catalunya. L'exposició es podrà veure fins al dia 8 de desembre. A continuació, escoltarem què ens van explicar els organitzadors de l'acte. Vicepresident de l'Associació Històrica d'Automovició. Per... Antic, antic eh, treballador o inginer de l'empresa Hispano Suïssa i, posteriorment, eh, Pegasso. Doncs parlarem amb Bartomeu Pinar i per, per vostè què, què és? Què representa la hispano-suïssa? El fonament de la meva vida. I per, pel barri de Sant Andreu què, què representa? El barri de Sant Andreu d'una gran història història històric industrial de Sant Andreu. Perquè vostè quants anys fa que, que porta no, lligat a la... a treballar a l'any 40, quan tenia 14 anys. Doncs tota una vida, no? Tota una vida. Uh, bueno, doncs uh, uh, expliqui'ns una miqueta per què han organitzat aquesta, aquesta exposició. No han volgut perdre uh, la, la connexió que teníem amb la hispano suïssa Pegasso i l'automobilisme, auto amb la tècnica de la fabricació d'automòbils sí. i camions. També és una manera, suposo, d'ensenyar de, al barri de Sant Andreu ah, exacte, tot el sí, que ha sigut sí, tots aquests anys d'hispano-suïssa, no? Sí, sí mantenir l'esperit eh, que representava l'hispano-suïssa Pegasso al barri de Sant Andreu. I tenen moltes expectatives d'assistència per avui? 7 anys, fa 7 anys que vam fundar aquesta associació i estem avui aquí al cap de 7 anys. O sigui que segurament sí que hi haurà bastanta afluència no? i bastant seguiment per part del barri? Home, sí, però tinc en compte que ja... Sí, intentem. intentem Intentarem que... Que, sí, sí, no? que sigui el màxim. que sí. I aquesta exposició eh, ens, podria dest... ens podria destacar alguna cosa? De... Alguna cosa que vostè li, aquí, li exposició... emocioni especialment? Sí, alguna. Aquí parlem de l'aviació que es, es treballava a Hispano-Suïssa. És una de les porcions de, de treball i eren motors d'Hispano-Suïssa d'aviació que va ser d'unes característiques tècniques grandioses. Uh, i, I per últim, fins, fins quan es podrà veure aquesta exposició? Fins al, és, uh, fins al 8 de, de, de, no, no, de desembre. Sí. Festa major. De... Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Uh, Presenti, sisplau. Sí, jo soc Josep Casalta Miralles president de l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. Però en aquesta ocasió ara presentem una variant que són els motors hispano-suïssa fabricats aquí al nostre barri eh, des de l'any 1914 fins a l'any 1955. I la mateixa pregunta que li he fet al senyor Bartomeu Pinar, què representa per vostè i per Sant Andreu hispano-suïssa? Bé, bueno, com nosaltres vam entrar d'aprenents i després tota la vida... Bé, bueno, quan Hispano Suïssa va ser venuda a llavors nosaltres vam continuar treballant a Pegaso, eh? aquí a La Sagrera i després de Sonar Franca. I per nosaltres va ser pues, una innovació molt gran entrar d'aprenent a Hispano Suïssa en aquella època dels anys 40 sh bueno, si com, com, com comentàvem amb el Snyor Bartomeu Pinar, tota una vida no? dedicada a la hispano Suïssa. a la hispano- -suïssa. Eh, bueno, Suïssa ens vam dedicar fins a l'any 46 perquè en realitat, eh, quan va ser venuda l'any 46 de l'INI que va ser NASA ja a Pegassso ja havam passat altra empresa. Però durant el nostre període d'aprenents, es pot dir, de les primeres activitats laborals en quant a operaris o tècnics va ser hispano-suïssa, va ser l'inici, va ser la nostra escola. I per vostè aquesta exposició què, què significa? Un, un resum, una culminació, un, no sí. no sé, un mostra a Sant Andreu sí. tots aquests anys? Evidentment, eh, perquè molts potser ho saben i altres no, perquè aquí a Sant Andreu, a Sagrera, havia hagut una de les indústries més importants en automoció d'Espanya i en quant aviació també, no d'Espanya sinó d'Europa. I per donar a conèixer aquesta importància de la indústria en temps, aleshores, eh, per això nosaltres, i aquí a la barriada, pues hi ha molta gent que té records i amb això renovem doncs, aquest impacte que en altres anys es va formar aquí la barriada. Doncs molt bé, moltes gràcies. Ja bueno. tant. Ah. Parlarem ara amb Carlos Daniel Fornos, que serà l'encarregat d'oferir la conferència als inicis de l'aviació a Catalunya i a continuació ens farà un, un petit resum de, de, de, de, dels continguts de la mateixa. Bueno, serà una conferència més que res, jo serà... no sóc historiador, però sóc pilot de línies aèries, i el tema m'interessa molt i parlarem pues, eh, sobretot de l'interès que va haver-hi aquí a Catalunya des dels inicis, degut a l'empenta, la creativitat que tenien els, eh, en aquella època els nostres avis i besavis aquí a Catalunya i sobretot gràcies també a la situació geogràfica i justament aquests inicis de l'aviació perquè a França estava molt desenvolupat i venia moltes informacions de França els que alguns... Eh, eh, diria aficionats a l'aviació catalans van viatjar cap a França per veure els avions primers, els inicis de l'aviació. Van fer venir un francès aquí per fer el primer vol a la història de l'aviació espanyola, que va ser en el, aquí a Cantunis, a l'hipódrom del Cantunis, en l'any 1910. I, bueno, I faré un paral·lelisme també amb la història d'Hispano-Suïssa, que està molt lligada aquí en el barri de, de la Sagreda. Eh, els inicis de, de la construcció de motors d'aviació van construir el motor que va ser revolucionari, i va fer guanyar la Primera Guerra Mundial als Aliats, que era el de 150 cavalls V8. Després, eh, bueno, fins als anys als anys 40, van fabricar diversos tipus de motors d'aviació revolucionaris. Van deixar la producció de motors d'aviació i, sobretot, ara existeix la hispano-suïssa francesa, que s'ocupa de fabricar la caixa d'engranatges i molts components dels avions avuis modernos moderns, trens d'aterratge, sistemes de, de combustible, inversors de... allò que fa que l'avió espari a l'aterrar, els inversors de, de, de potència etcètera, i són líders mundials amb això simplement una mica... Si sí, diguéssim una miqueta el contrast entre el passat i el present i potser es posa, es, un petit esbòs del futur o no? També fareu una mica d'esbòs del futur i de... parlaré també una miqueta de la... per... per com a anècdotes la història de l'aviació aquí catalana als inicis de l'aeroclub de Barcelona-Sabadell eh, primer va ser Barcelona, després Sabadell van fusionar l'any 53, etc i una mica de... Parlarem una mica també dels raids que es van fer, eh, coses extraordinàries que van, van, van, van a esvariments d'aeronàutics importants. No? Una mica de tot serà serà més bé i també deixareu a la gent que posi preguntes sobre l'aviació en general, algunes anècdotes, coses personals que, que he viscut, etc etc. Molt bé, doncs moltes gràcies a Daniel Fornos. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs ens acaben d'arribar dues notícies d'última hora. Si us sembla, us les comentem abans de continuar amb el nostre programa d'avui. Parlem de que l'Ajuntament està realitzant millores al paviment del carrer de Sant Antoni Maria Claret, que a partir del proper 25 d'octubre comencen les obres de millora del paviment de la calçada al carrer de Sant Antoni Maria Claret. És el tram comprès entre l'Avinguda Meridiana i el passeig de Maragall. Per aquest motiu, doncs el proper 31 d'octubre aquest tram de carrer es veurà afectat per un tall de trànsit. La raó és que es duran a terme les obres d'asfaltatge amb paviment sonor reductor. I una altra notícia, també d'última hora, és aquesta que ens porten de, que avui, a partir de les 9 del vespre, a l'espai Guillot de la 9 Iuganop, doncs es realitzarà l'actuació del Gaetan Castells Acústic Trio. El repertori del trio està basat en composicions del contrabaixista belga Gaetan Castells que n'exploren el món del jazz actual fent voltes pel jazz modal. El fang, el blues barrejat amb el contrapunt clàssic i amb el, amb el bolero i la música de l'índia. Un jazz eclèctic, fi i arriscat. Un jazz de càmera en trio... Semi acústic sense bateria. Doncs això serà avui a les 9 del vespre, a l'espai Guillot de la neu Iguanob, l'entrada és de 5 euros, i hi podreu avui gaudir de l'actuació dels Gaetan Castells Acústic Trio. Doncs ara si ara anem a la nostra agenda, per tant, li diem bon, bon dia o bona tarda a la Míriam, que torna a estar amb nosaltres. Doncs el que fem ara mateix és parlar-vos del Centre Civil del Bon Pastor, que avui precisament doncs, realitza un ball de gent gran. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard, número 3 i 4, ens ofereix poder participar en un ball per la gent gran avui, dimarts i dijous, de dos quarts de 5 de la tarda i els diumenges a les 5. L'entrada és gratuïta. I encara sou a temps per gaudir de l'exposició No Balanzo do Mar, a la nau Iguanov. La nau Iguanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, ens ofereix del 8 al 30 d'octubre l'exposició No Balanzo do Mar. La podreu veure aquests dies de 5 de la tarda a 9 de la nit la fotografia és de Cristina Raso, com ja sabeu, l'entrada gratuïta. I també hem de parlar de la Nowy Genow en aquest cas de teatre, perquè la companyia Teatre Par presenta Alicia Bomboillage. Aquests dies la Nowy Genow està tope. <ríe> Alicia Bomboillage és un espectacle visual i poètic amb grans dosis d'humor absurd, inspirat en una de les novel·les fantàstiques més llegides de la literatura universal, Alicia al país de les meravelles de Lewis Carroll. La princesa Alicia té un accident de cotxe quan es dirigeix a posar la primera pedra de les obres d'una nova estació de metro. Entre la vida i la mort farà un viatge a través d'un espai sotterrani reflex de format del món en què ha viscut i que tan coneix. Una història que es mou entre la realitat, dominada per la inèrcia d'un sistema corrupte i autoritari, i el subconscient, un espai oníric inquietant, esquitxat sovint per l'absurditat. Estarà a partir de demà a la nau i off, dimecres a dissabte a les 21 hores, dels diumenges a, a les 7 de la tarda, i recordeu que el dissabte 23 no hi haurà funció. L'entrada és de 15 euros i pels amics de la nau i off, només de 12. Doncs és una manera de veure el conte de l'Alícia més actualitzat i d'una manera doncs més... Més irònica. Com... Més còmica, sí. més humorística, sí, sí, Doncs ara, de la Sagrera, marxem cap al barri del Congrés Indians. Allà realitza una exposició fotogràfica que porta per nom Memòries del barri Congrés Indians. El casal del barri Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, ens ofereix cada dia la possibilitat de gaudir de l'exposició Memòries del barri.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 D Algun d'ells, estem contents de poder mostrar el resultat d'aquell treball participatiu que permetrà donar a conèixer a tots els que sou nous al barri una mica del passat de Congrés Indians i als que hi viveu de tota la vida recordar vells temps tot deixant-vos endur per la nostàlgia. La inauguració serà demà a les set i mitja de la tarda, l'aforament és limitat i per l'acte d'inauguració cal confirmar l'assistència. Recordeu que l'entrada és totalment gratuïta. Molt bé. I per últim, diem que l'exposició fotogràfica de la 28a a Nacional de Trabucaires de Catalunya Barcelona-Castell de Montjuïc 2010, continua aquests dies. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, ens ofereix aquests dies l'exposició fotogràfica de la 28a trobada nacional de Trebocaires de Catalunya-Barcelona-Castell de Montjuïc 2010. Per als amants de la cultura al nostre país, no hi podeu faltar. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Maribel Rubio, per la teva participació i també moltíssimes gràcies a... Uh... Míriam Calderón. Vale, molt bé, Jordi, a tu gràcies. <ríe> molt bé, doncs tornem demà. Fins que de llavors, que passem una bona tarda.